Bosgarren unitatea C: Merkataritzagunea, hiru Gu ez gaudea 2 proiektuarekin. merkatritzagunearen aurka gaude. Gure herria txikia eta zarra da, eta merkattaritzagunak herriko estetika puskatuko du.